وی خوراک دغه سنچینې ځدی وی ورته ووعذیہی واسکل وتادیبی او دبور کول مناو چاته یسی او اکلहू چې دا خوراک د شریعت د مخالفي د عمر ابن ابي سلمہ الله عنهما روایت ته قالې فرمای کنت غلاما ز فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ دا بیپ پر ورشکیم نو کلا د دمور پا نبی رسلام وادا و ام سلام رضی اللہ عنہ وکانت یدی تطویش و فی صحفہ زمالاس با پسکاسا کے گرزے دو ماشم گرزے کے نام اوس دبا دے مشرانو کار مشر سرے خگٹ گرے دا اسبینا وجب مجمعونه چاکیغه او غو هماغه ده بل ده طرف نه راوا غستا ها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله و ما شوم لك بشير بسم الله وایا و كل بيمينك خي طرف لخو خي لاسخرا و كل مما يليك خبل طرف لخرا متفقنا عليه قوله تطويش بكسر ت وبادها یا ان مسنات من تحت لان دنت یا معنا وتتحرك الاسم خزيدو پکا سکي وتمتد الى نواحي الصفحه او جديدو بطرفونو د کاسيتا ده سلام ابن الاكوع رضي الله عنه نور روایت تے د فرما نهره یو سړیه کاله خوررا کې کولو د رسولو الله صله عليه واري وس نهمه سره بشيماللی په ګس لاس ف ورته او فرماوي خ په خل لاس قالهله استستف او دې زهسونه او دا پې ته د وهي په ذری په چې اوس لري خودت یو ټوکه جوړه. قال لست تطاعتي دوسنلري ما منو هو نومن كدلر دحوكم مانو نلل كبر مغرل يو تكبر فما رفعها الى فيه ينفسلاس خليل اپورتن کو لاسل شلشو رواه مسلم موهن ومسلم شريف مشروكو ويوجنازنم گيتزو نو پدې وبې کفاو کو مصلی الله